«Надзвичайна ситуація в нас схожа. Будемо тим часом доповідати». Дістаючи мобілку, він рушив до виходу, але не встиг. Там, назовні, почувся якийсь шум, крики, а за секунду до зали влетіла білява жінка розпатлана, збуджена, заплакана. Слідом за нею вскочили й двоє розгублених беркутівців, один з яких тримав її пальтом. «Що тут відбувається?» – кричала вона. «Чому мене не пускають? Чому я вже три години знаю, що діється? Чому мені нічого не кажуть? Що ви тут робите? Я звезу сюди всіх, денній чоловік!» Стефлюк Лише скривився від цих криків. «Юро!» – кричала вона, тим часом підскочивши до хлопців. «Де вони? Чому ви досі тут? Чому не йдете?» Інна Григорівна намагався заспокоїти її жардяєв. «Все буде гаразд. Побачте!» «Чому ви тут?» – я тебе питаю. «Ось же ж написано, він пішов туди». Вона тикала йому пальцем на запис на стіні, який побачила відразу. «Ми вже ходили», – сказав він. «Шлях через гусяче горло перекритий, і думаємо ми, як туди дістатися? Як це перекритий? Вона була непогано обізнана в усій цій печерній кухні, якою займався її чоловік замолоду, і сама пробувала, Ну, затоплений. Вода там. Невідомо, звідки взялася. Горло і верхня галерея затоплені. є, -є, -є яка вода? Вода. Невідомо, звідки взялася. Горло і верхня галерея затоплені водою. І ми зараз... Договорити він не встиг. З нею щось сталося. Інна вхопилася за стіну, жахливо збліднувши, коліна їй підігнулися, і якби неметтєва реакція спецназівся, що стояв поруч, вона гримнула б головою об каміння. Це був виступ, така собі невеличка площадочка, доволі рівна, дещо похила. Поставивши ногу в останню щойно вирубану сходинку, підтягнувшись на руках, Сергій виліз на неї. Далі йшов ще невеликий відрізок рівної стіни, над яким відкривалася глибока розчилина, і він це явно бачив, починався коридор. Тут ще не бував ніхто, і ніколи від усвідомлення цього Сергій навіть забув на мить, що тут робить. Але ейфорія відкриття тривала лише секунду. Дістатися до нової печери можна було лише, прорубавши ще за дві сходинки, причому значно глибших, оскільки тут уже не було протилежної стіни в яку можна було весь час впиратися. Скеля, що її утворювала, відходила убік, і там також був простір з темними отворами, здогадно верхні коридори, про які останнім часом тлумачив Валерій. Тим не менше, Сергій облишив цей невеликий відрізок роботи. І почав спускатися. Зюлія залишилася далеко внизу. До нього іноді долітали лише слабкі спалахи світла її ліхтаря, який вона не вимикала ні на мить. З моменту їхнього приходу до хмарочоса минуло вже понад сім годин. Сім годин безперервної праці. В долоні горіли стерті подекуди до пухарів, і все-таки їм пощастило у двох відношеннях. Хирлявий сепер полінувався нести далеко важкий інструмент, а порода скель не була надто міцною. Якби стіну хмарочоса утворював граніт, чи щось на зразок нього не допоміг би цей молоток. Так чи інакше, а наближалася межа життєздатності їхніх акумуляторів, згідно з документами, що додавалися до обладнання. Враховуючи імпортну природу, можна було розраховувати на деякий запас їхньої міцності порівняно з обіцяним на папері, але... Обдивляючи щоразу навколо, Сергій відчував, що це вже не те світло. Скоро, можливо, навіть раптово ліхтарі погаснуть. Думка про це викликала вкрай неприємні відчуття. Адже у печерах поруч з ними знаходився ще хтось. Той, хто бачить у темряві. Коли Сергій спустився, Юлія сиділа в тому ж положенні, в якому він її залишив. Вона тремтіла, притулившись до скелі, згорнувшись у його вологу куртку під саму шию, хоч, очевидно, це не дуже допомагало. Він важко скочив за останньої сходинки, скривившись від болю в коліні і нахилився до неї. Вона запитливо глянула на нього. Так дивляться на останню надію. Сергій притулив її до себе і погладив по щоці. — Ще трошки, Юля, ти зовсім змерзла, а ти? — Ти ж віддав мені ще й светр. — Я працюю, — сказав він. — Бачиш, весь мокрий, як на тренуванні. Дійсно, — погодилася вона, торкнувшись його плечей та спини. Я зовсім скисла. Все, чого ти мене вчив, пропало марно. Ну що ти? — вигукнув Сергій. Ти молодець. Жодна інша жінка цього б не витримала. А з тобою можна хоч куди. Ми ще потренуємося. Він знову там тихо промовила Юлія. «То нехай купить собі медаль», – відповів Сергій. Він нахилився до неї ще ближче і тихо сказав. «Зараз ти лізеш на гору цими сходами. Бачила, як я ліз. А ти? Я за тобою. Слухай, не перебувай. Нагорі маленька площадка. Вилізеш і чекатимеш там». А мені залишиться ще кілька сходинок, і далі те, про що я казав. Верхня сітка існує. Давай, ховай пістолети вперед. З ним можна зірватися, лізь помалу не поспішай. І добре тримайся. А ти? Я одразу за тобою. Поцілуй мене, попросила вона. Будь ласка, він притулився щокою.